במסמרות ובמקבות יחזקום ולא יפיק. כתאמר מקשה המה ולא ידברו. נשו ינשו כי לא יצעדו. אל תראו מהם כי לא ירעו. וגם היטב אין אותם. מעין כמוך אדוני גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מי לא ירעך מלך הגויים כי לך יעת. כי בכל חכמי הגויים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 מקצבאות ירעש הארץ, ולא יכילו גויים זעמו. כי דנא <קדנה> תמרון להום, אלא הידי שמאיה וארכה לה עבדו, יבדו מארעה ומנדחות שמאיה אלה. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטה שמים.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 פקודתם יאבדו. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, אדוני צבאות <סת> שמו. אספי מארץ קנעתך, יושבת במצור, כי כה אמר אדוני, הנני קולע את <סת> יושבי הארץ בפעם הזאת, והצרות אליהם למען ימצאו. אוי לי על שברי נחלה מכתי, ואני אמרתי אך זה חולי ואשאנו. אוהלי שודד וכל מטרי ניתקו, בניי יצאוני ואינם, אין נוטה עוד אוהלי ומקים יריעותיי. כי נבערו הרועים